Bismillahi rahmani rahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahun më duarë falenderojmë për çdo ndihmë dhe falë kërkojmë lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu aleihi wasallam bi familjen e tij, shokët dhe gjithata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar lezër të besëntarë sënë në këtë ditë bekuarë, ditë gjumaja, do të vazhdojmë, inshallah, me lejnë Allah të manuar, me disa udhzime dhe porësi që me tonë ka porësitë Allah i manuar, e që pa dëshimë në to ka dobi për njeve në këtë botët dhe në botën tjetër. Ne gjatë shumë takime me radhën të kaluarën, kemi përmendurë, Ne kemi falur për komentin e surave të fundit të Kuranit. Dhe në fund kemi arrit teksurën e Surës En-Nasr, Sura Idha Ja'a Nasrullahi Wal Fath. Kur të vijë ndihma e Allahut dhe fitoreja dhe çlirimi nga ana e Tij. Kemë komentuar këtë surë dhe kemi përmendur se çfarë përmban vetën e saj nga udhëzimet dhe kuptimet e rëndësishme që ne duhet me i ditë. Sëtë është rada që dë vazhdojmë mesure të rejë të radhës, mirë po me që imi në prakë të një festë të madhe, dhe kjo festë ndërlidhën me regula të ndryshme të saktuara, dëshve që sotë të flasë në lidhe me këtë qështje, diqka kemi përmendur në të kaluarën, e diqka mund tjetë erejë për me emsu, si të quftë, Allah o thotë në Koran vë dhe kirë, të inë në dhikra të në faul mu'mininë. Ti rikujtoj me simtarët nga se rikujtimi u bëndë dobi e tyre. Fesa që imi në prakëtësaj, respektive është të djelën, dhe në rrëllër është dita e pare kur banë bajramit. Dhe vetë emërtimi i këso i feste, do të tjepë me kuptu se bëtë, lidhje ose apo ka lidhje me qurbanin, qurban Bajrami. Ës Bajrami i qurbanit. Në Islam të Druzoz Zoti xhellal xhelal u na ka mësuar që për çdo veprim që ndërmarrim në emër të Zotit, në emër të fesë të Zotit, edhe kur të festojmë, edhe kur të argëtohemi të gjitha këtu të bënë në basë të udhëzime e fetare. Nështë islami është fej e disciplinës, është fej e regulave. Andaj, është dhe gjë, ka regulat saktuara që në mësojnë si duhet me vepru. Dhe këto regullat mundësojnë edhe zbatimin e duhur të dhejë përës në saktuar, por edhe mundësojnë që besimtarët të jenë unik në zbatimin në një punët të saktuar. Andaj, kurbani është një loj sakrifice që e bën besimtari në këtë rast me therjin e një kafshat saktuar në regullat saktuar me qëllim të afrimit të ka lau të vare këtala dhe pastaj edhe ndihme së nevojtarëve në kurban, gjënë rabë është të kjeles kurb të afrosh të ka lau gjallë gjeralu dhe të afrosh Allahu të afrosh mundësis që Allah me të shpërblyj ti af, afrosh ti afrohesh shpëlimi te Allahu xhella xhelali kjo te merat dhe afrimi tek Allahu te barekota te nderoza bëhet në forma të drejshme pa shamu kur të fal namazën ti afrohesh te gjothi e tij e ku nuk e fal namazën ju e lën namazën largohet prej zotit vet sa ndieju e kryen do një obligim dhe sa ndieju e bën një punë mirë aj te Allahu afrohet nda sa ndieju bën mëkat ose lëshon ndonjë obligim pa kryer largohet prej zotit vet Dhe këllë argim të thash ka furë më ndryshme, njën nga ato është të argosh nga mshira ti a lla nërrujt, nga shpërblimi ti, nga falja ti dhe e kunder të eksa është afrimi. E në këtë rast të afroarit e ka la u Gjallat Gjerallu nënkuptan me thergjen e kafshës në saktuar, nga bagtit shtëpijake që janë të përmendrua në reglët vetarë, si kurse është në mën deleja, dhija, lopa, e qëka është në këtë lojë të lopës dhe deveja. Përse cëllin këtu, nga këtu lojët e baktis, ka dëmën regullat të saktuara. Moshe e tyre, ku theren, edhe do tëtë duhet tjenë të të uh, ruajtura nga të metat të saktuara e kështumërat. Do tëtë flasën në qëka për to, për, për kemi porin të kaluara. Andaj, fillem ishtë të nëbërdojë të nëzër, sa i preketë të Baktis të therur e përmena që këtu përflijet fillemisht e që ka është mësë shkum të njohë të këni në këtë rëtëm që bëtë therje e delës apo dashët. Dhe në këtë rast, djetarët e ka përmendur se këse ka në hadithet përgamerit s.a.s. Se mosha e këti lojë të baktis duhet tjetë gjështë mujë e sipër. E po kjo gjë është më shumë erritur, që i shumtë ngatëtor, ka thënë duhet të jetë rritur sa më ngjasa që ka një vjet. Jo më qenë dop e e, e, e lisht apo po të jetë do të thotë e, e, e formuar dhe të jetë e, e rritur mirë. Ndërsa se përket, ati që do thejëri, për këtë aty çdo me therë dhënë për shembull, ai do të jetë detyrimisht një vjeçare. Nuk mund më qenë nën kaq. Lupa duhet të jetë 2 vjet e më tepër, ndërsa deveja 5 vjet e më tepër nëse devi këto skemë me therë apo. Se për këtë Asaj që ka të bëjmë me dispozitën fetare të thirës të kurbanit, do të të djetarët e medhepit hanefi, do në këti dirëtimi që i takojmë një të këti veni, konsiderojnë se thirëje e kurbanit është obligative për atë njëri që ka mundësit. Njëri që i ka mundësit materiale që nëse e thirë kurbanin, nuk lënkeqë, do të të të në bugjetin e shtëpisë, në furnizim, të familjës e ti i të vetës i e kështu më ratë. Ma e të disa kanë thonë që ai që e ka obligim të zeqatin e ka obligim edhe thejrën e kurbanit. Por në përgjësi, kurë që i ka mundësit, do të totë, uh, uh, nuk, nuk len keqë në kuletin e shtëpis e ti, në obligimet që i ka për financimin dhe minbatin e vetëvet dhe familjes, e ka obligim me e thejrë kurbanin si bas thash uh, mëndimit të djetarëve të medhejpit hanefi. Pse për këtë regullë që ka të bëj me vet kafshën, atër aja pasi që është kafshë që me tenet e Allah afrohemi, duke sakrifikuar në aspektin material, atër pa të shimeja duhet tjetë e përzjedhur, ju tjetë me të meta, ju gjithë shka. Nuk mund është për Allah me sakrifiku që dështë ti, dhe që është dështë ti. Me që është për Allah duhet tjetë e përzjedhur. Ake po adhe njëtë në kësa i bote për shamu, kur ti dëshërëm dik në dorat. A merr çfarë të ushdhëdie? Për shembull, do më ia blinjë një një parfum, mirë po gjysë a, si mi dhurat, tha, ja, është a, lën, e, në, i harxhum. A kam më thimi edhe dorat po ata, ja, marrësh që më ia do të harxhum. Ti mund të më von, e kam përdorur unë, të përdorim apo ta do kështu të pëmbane, të flish punë, ambasi bën kjo e dija që po dua u ta. Ose për shembull ia blen një telefon më i prersht, si ton. Si kohë e kështu kon, e dija më kon, apo. Ose i mirësht, mirë është, mirë po ia gjum. Çfarë më rëjta ta Gjithçka kërkojme me me me me me po mekon me etikë, me elegancë, me rregulla, në raport me njerëzve, po edhe me Allahun është gjithashtu kërkohet me qend, domthonë, ajo që ne me te Allahu po mësojmë afrohemi, të jetë me vërtet në mënyrë të mirë, të rregullt, shndoshte kështu më ro. Andaj dhe bagtia, asaj që është theri, e kërkuar ta therrim me rastin e qurbaneve, kërkohet që të jetë, do të thotë, e pastër nga diçka të meta, nga diçka të meta. Pra këtyre të metave kryesore, Dietator ka përmendur që mos jetë e verbën, apo qoftë në një sy apo në dy sy. Dhe për çdo nga këto tmeta që është përmendur, në ka urgjë pse nuk bën kjo aftë. Nuk ka vështirë, e pse e çka ka gjallë me kur e verbër. Ka arsye. E para është se është e meci. Po e dytë është për shembull ka thënë dietore se ajo ja me e verbër nuk ka folur si me ushqim i mirë. Anda nuk është as mishi i saj mirë, as nuk është të shëndosh, e, më i ka shkaktuar pasojëa ky emet e saj. Prandaj, për shkak se i ka shkaktuar pasojëa ky emet e saj, ranë është nuk bën kurban. Ajo bën me uther, me hongër të vet, lejohet në kusht haram me hongër, delin e velbër. Sprimish punë, ajo është hallau mishin. Po po flas për kurbana ban. Ti të dallojmë dy gjëra. Tash dukusht, nëse e ka një sy domon të nxjerrë ose të verbër delja, s'po bën kemë pre. Jo, ban me pre. Me hongër ban. O për kurban nuk ban. Për kur banë nuk banë, nga se për kur banë duhet jetë me e veçanë, me specifike. Ase për shambull, të jetë nga, nga të metat është dhe që jetë e smurë. Smurë dhe dhe mund që realisht ka ndiku në, në konstrukt në sajë fizikë, ka ndiku në, në, në, në, në, në madjendimisht në sajë, nësa është e smurët e dobet, nuk banë atë. Nuk banë, nga se kjo është e metë, smurë dhe është e metë. Nga të metat për shambull që nuk lejohet, me i pasë, pofinansë delja, po qdo loj baktis dhe një njëta, po, a, po e marë shambull dhe delja nga se kjo më teper të ashtë përdojrë për kurban, tëna është që do tëtë të ketë ecje normale, mështë të qalatë, mështë të palë më dhe një këmë a po dy këmë, onë që realisht qalimi isaj është serias nuk ka munësi me ec dhe të vendi therjes, onë që nëse e merë pëj ahëjt ku është, Ellson Suni është e tevani caktuaru. Donë e ka e ka çalimën e theksuar, e ka çalimën domthon ë eh, të të të niveli serioz, apo askë nuk bën atë. Ose përshajmë që kau të dëmtuar veshin e saj, shumëç në vesh të ka të prerë. E ka të prerë. Edhe kjo e ka arsyen vet, që thash, po thon nga se eh, ka ka primin e dëgjim, andaj nuk ka mundësi orientu me orientuime, ulzimet e bariut si duhet ku është kullosa e mirë, ku është më radh, këto ndikojnë pastaj në shëndetën edhe në cilësinë e mishit të saj e kështjëror. Këtu dietaret e kanë përfshi edhe ç'është e, e e brinit, do të nëse gjysma e veshit e më tepër, do të thonë është e, e prerë, nuk bën. Edhe këtu e kanë përfshi edhe brinin, se brini ne ka kyr pak nuk frik shtun. Po nëse është, esenza, a gan, është që që i shkulptur nga esenca apo shumica e tij mundon, edhe kjo është e mirë që vendon që kjo qurban të jetë i përshtatshëm për therje e kështjëror. Në këtu rregulla caktuara që mirë më pas parasysh njerë, para se me të merr qurbanin atë. Se përket kohës të thirëja se kurbanit të nërëvezër, dhe të të të kurban Bajrami, e ka kohën e vetë saktuar, kur fillan thirëja kurbanit. Këtu bëtë nga njerë një veprim për njërësve, nga njerënë sa që nuk din, mi pëmiri më, më mësu njerë, mësme bu diçka që realisht nuk për të të. Kogjë se therin koha fillimesh domethën që koha për me therë qurbanin fillon pas namazit të fa, pas falës namazit të bajramit. Dom thuajmë na folim bajramin, u fal bajrami, u kry. Eh, prej tash është koha me fillumë fal bajramin ditën e tretë të bajramit, domethën në para se me perëndu dillja së dite, është koha kur therret qurbani atë. Ditën therret Edhe natën nëse ka nevojë, më po shumë nga dietar nuk e kanë preferuar natën, por nuk kanë ndales, nëse njëri ka nevojë për këtë çështje edhe natën me therrat. Dënosoj në përkat thëresa të kurbanit para se më falë i bajramit, nëso të mufon namaz i verojt. Do të thonë, as tek ne bojnë për shembull natën e kurbanit barramit, therr kurban për të vdekur. Sot nuk sonte, pa therrën për, për babën, për nonën, për dikën të vdekur, e mash namazet për të gjallët. A ka bazë kjo ndarje? Jo, s'ka bazë. Atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoni një yes, shok i tij, i pejgamberitu më ka thër qurbanë e tij natën e qurban Bayramit. Hala pa ufal Bayramit. Edhe i ka treguar pejgamberit alaihi wasallam se kum thër qurbanin pa ufal. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kshatu ka, kshatu lahm." Dele jote është dele për mesh, për mesh ban me hongur, ama po qurban zban. Ngase për qurban duhet më qenë e thirrur pas namazit. Ka rregulla disiplinë A përshenë të fjenë tonë, su më bëndi qëka dush, e kur dush, e qështë e mërmenja. Ka regullat që duhet me izbatu. Nëse dënë më të pranur se vapi, nëse dënë përmish me hongërë prej e kur dush, e qëfar e dush, mirë pa, dënë për kurban me mëshmullimin të akalat e vare kotele, duhet pa dyshim me ju përbajt regullave të saktuare në këtë aspektave. Nëndaj, mos shpenzoni para katë që të therni kurban eh, ekskluziv, specifik për të vdekurit E si më apo për të vdekuriton, ka mundësi një kurrë të ofërë kurbanën, të ndroozë për vetën ti, për shkak të mas masna mos baromet, e thirr kurbanin për vetë, e bën njëti O Zot, ky kurban është për meje dhe familjen time. Apo, kjo të bëhet njëti kur të prind kurbanën, kjo pegamë më ka thonë O Zot, kjo është për meje dhe familjen time. E këtu ka mundësi për shkakun në njëti më fut edhe babaj që ka vdekur, për shkakun, ndonëse që ka vdekur. Në fillimisht hyn të gjallët në njëti Koha po të vdekur të bëjmë një jetë. Pse? Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka thirrë njërin për qurbanë, më ka thonë, "O Zot, kjo është në emrin e tip edhe të familjes time." Diëtorët kanë thënë se në familjen e tij ka hyrë edhe Hatijje radhiyallahu anha, gruaja e tij që ka vdekur më herët, por ka qenë pjesë e familjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj kjo është argument se edhe të vdekurit që kanë qenë pjesë e familjes tonë, po kanë vdekur që me i futë në njëtë. Por ju me pasë, kurban specifik për te. Ajë që ka punë, e dojnë me dhënë se apë, pëse jo, kjo është e mirë, por nuk kanëve me bo hargjime uh, të shtuara, pa nevoj, nga se thashë kurbani i krye familjarit, vlenë për familjen e ti që ajë ku i desit për ta. Korë themi për familjen, sële familje imë të të? Ata që ushqenë, si për së të të po plënë, nga një kuljeti donë jo familjar në nikull shtëpis, i kanë kan dyert e përbashkëta, i kanë domosdoshme argjime të përbashkëta, e këta përta vjen një qurban. E thirr, domthonë me shpenzimet e veta kryefamiljari i asaj, i asaj shtëpi apo. Dhe kjo aspekt për kat kohë, sa i përket shpërndarjes së qurbanit, nuk ka rregull të pritet vetë që ashtu duhet më apo. Mir po, është mëse e pëlqyer është të rruga e pëlqyer është mira është që qurbani mundon në tri pjesë pa një pjesë don njëri për vete, madje nëse ka mundësi, s'është së obligative, por më që është e pëlqyer pa e përmendin. Nëse ka mundësi që njëri don atë ditë kur a thër kurbanën ditën e kurban dit Bayramit, me pas mundësi, bëlesh pakun një pjesë të mishit me hongër çat ditë ta von. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas rregull që kur ka shku në namaz të Fitr Bayramit, Fitr Bayrami ka qen ai Ikaligorë Ramazan, kur ka, ka shkuën namaz të fitit Bayramit, do të thonë e ka prish pak me hurme, edhe me ujë. Pse e ka prish? Si e më gjinuam shoqë? Ramazani shkoi, tash vini Bayram. Mirë po, ka or, kur bajrami, on, sallem, ka kurban Bayramin, nëon Begameli sallam ka dalë s'ka ngur kurgjë, as ka pik kurgjë. Këso të obligative. Ish po flas kuptim të asaj që të pëlqyer. E ushqimi i parë që ka ngra det ka qenë ushqimi i kurbanit vetëm. Se si e ka fal Bayramin? E ka therr qurbanë e tij dhe pastaj një pjesë të mishit e ka përgatitur me speca dhe ka hëngur pei qurbanë e tij që do të thotë ushqimi i parë që hanat vetë nga qurbani e tij. Këto janë vullnetare të pëlqyera. Zumon që netë du du me prit gjithë ditën ditë e armish në qurbanë. Jo, jo. Po nëse ka mundësi, kjo është patyshim pe gjëra të pëlqyera. Për dyshe, këto janë gjëra vullnetare të pëlqyera sikurse është përmendur atë. Andaj një pjesë don për vete. Në pjesë është mirë me anë dal diku nga të afërmbë, edhe pse janë të pastë, edhe pse nuk kanë nevojë. Mirë, por kjo është edhe simbolike e lidhjes farefishtore. Na shkëmbehet adet edhe ushqimi, edhe urimet, edhe vizitat, a më është një ditë që ka një lidhje specifike mes njerëzve dhe këtij lidhjeve çon edhe shpordhja e qurbanit. Domethënë, çka sa e ka simbolikën e fuqishme këtë perëndërim. Unë po a theri kët kafsh për hir të Allahut. Në kët bagti që po e thjerri, unë e posundoj mua fruta të k'Allah me mos sevap. A është diçka e veçantë për mua? A është diçka specifike për mua? Mir po, edhe pse është e veçantë për mua, unë nuk po i ndaj të afërmitë mi. Edhe ju jeni të veçantë për mua, edhe nis specifik për mua. A besh kjo kjo kë, kjo kë, kjo simbolika e lidhjes me njerëzve edhe me, domthonë, edhe edhe fuqizimi të raporteve farefison se Islami sikurse dheni i ka kushtuar vëmendje të madhe kësaj çështjeje. Ja, Dhe gjithashtu pjesa e tretë më ndodha të varfërvatë. Dikuç për shemb u thot, unë smoj nuk e përdorim na mishin e delës për shembull, ose s'kam më për të. A bën me shpërndarje, bën me shpërndarje, sprish punë, pendoja këtu fukareve. Që ai diku për shemb ku ka institucione që realisht kanë të regjistuohet të varfër që në mënyrë bujuara apo sistematike i ndihmojnë këty atje. Ku do të qofë që dikun është e sigurt se arrin mishin e qurbanit ton, domethënë të tek tek ata që janë nevjohtar atë. Bën me adhën, për shembull, uh, vetëspak më shumë se ka nepunieri për shembull, forma ndrysh me të ndarës, nuk ka diçka strikte, vetë këto dukshë nuk nuk bën. Mirë po, sa më tepër ndon, padyshëm se njëri ka mbotë për shpolim te Allahu te bareka u taala. Atë ai, këtu janë disa rregulla të përgjithshme në shpeshsi që kanë të bëjnë me qurbanin. Normalisht ë ë ai që e thër qurbanin, ka se shumica e vënë nuk thërrmë, nuk dinë më të thër qurban. Tash ë uh, Për para kanë thyrr, dhe Zotishpisa ka dit me thyrë kurbon vete, me riepe vete ka drejsh, sëtë së që ashtu apë, anë do me captu një kasapë pësacëm. Në regull, a, lejot me pagu kasapit normal, ose ato që e kja utërzu me thyrë kurbon me, me pagu, saj do në haku në vetë, mirë për jo me pagu nga ndë një piesë kurbonit tër. Përsham, mi thumë, për të do lëkurën, e ti primë o kurbonit, jesë zë bënë. Nga se nuk bënë, ti me përkjtu d Ai arkituri për Allahun te barekuta dhe këtjja vet për Allah. Aja që ndihuat në përfituesh mishit i tim me honger vet, po, mirë po jo që të japë diçka për kompenzim apo. Për shembull, mi thon diku çatu dhëterësh të kombarsh, a bën ti dhoni 10 kg mish qurbanit të mos me diksë. Ja zban, zbanaj në bankë të bëgo kompenzime nga se ajo është për hijt Allah te barekuta dhe duhet të të mëdhon për hijt zotë xhelaluloh. Nëse i përkat edhe në fund domon dy fjal ë me thirr qurban ko vlerë të madhe në zotë. Kov dhirtë madhe, ndaj mos në gurani, nëse pak gjeni mundësi i thërni kurban atëm. Nga se shikaj Allahu te bareko që ka të atë atëm në kuran. Fësallili rabbike wanhar. Faljo për hirë gjotit të tëmë dhe thërë kurban. Shikaj e, e ka afru kurbanin të kë namazi. Për këta se ka nënë djetarët, se nga adhurimet fizike, me trupë, fizikisht që bëjnë, më të rëndësishnë, më të namazi, më akë namazi, në dërsa, nga adhurojme materialet që materialisht ata i grin më mat, mëdha është për kurbanin dom. Në çdo rast Allahu te barekutona ka thonë, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazim dhe kurbanim, çka ka lidhë këto të o me, me këtë Allahu te barekutona me këtë çështje. Në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë shumë kurbana. On shpesh hera ka thënë kurban, edhe në kurban banan, po edhe kështu të jashtë ati, për shkak se Allahu te barekutona dëshiron dhe dëmë dhe pëlqenë që robë i ti të afrojë të kajtë me thyrë në kurbanit. Përndaj, të ndërëzër mos në burani, normalisht, nuk është kjo thire për ta që s'kanë mundësi janë materjeshtë ngushtuar, lërga sajë, mirë për nëse pak gjinë mundësi me thyrë kurban, Allah ju e bereqenë, Allah ju kompenzonë këtë sakritit që ju e bënin këtë dojtim, dhe u a shumfishon pasurin dhe jep breqet familjeve të juaja dhe pasojse juaj. Prandaj mos në Kur'an tharni qurban. Leni atu ana shiko shtat unë spo theri qurban, po çot parë për qurban bjallë futares. Parë ti atë herë. Kur ti ke punë, para më shmbon gjatë vitit, tash u shkojmë me thër qurban, tash nuk kokojmë me dhën parë, po kokojmë me thër qurban. Allahu e di çka më e mira, më ku më e mira më dhën parë, kështu që kush donë të jep parë, kush donë të tër qurban. Po Allahu ka dhën thër qurban që shtu ka thonë Allah Gjellewala, ndaj Allah edhe në mësë mire. Përndaj, aje që dhe me ndihmo për kurban bëj ram, aje që dhe me bom mirë, le thirë kurban. E për me dhonë param, madrërësht e ka tan vitin, kur dhonë mundet me dhonë, kur i ka punë pa, pa problem. Përndaj, unë ju në kërëj të gjithve dhe ju similej të gjithve që, nëse gjeni pak mundësi në këtë aspekt, mas në gani, dhebni kurban nga se, është shumë shpërlim i madh, është shumë te Allah e paguar, shumë Allahu e don këtë sakrificë, këtë vepër, por edhe ju keni dobith shumë ta edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Andaj këtu ndoshta rregullat përgjithëse më thënë me Xhilla ndëzime që patë mundi shkurtimisht me thonë këtë ku para ezanit, në sallallah te baraka o tallah që Zoti Gjallal u të gjitha sakrificat tonë Allahu t'i pranon. Allahu ta mundson që gjithë mund të jemi duke u afruar tek ai e kur duke u, u larguar prej tij ta afrojmë tek Allahu me fjalë të mira, me punë të mira, me vepra të mira, me besim e me këto rrugë dhe Allahu nderuan nga çdo mëkat dhe vepër keqe që na largon prej tij atë. Dhe para pa dyshim se edhe ajo që do të vijë në ditë të ardhshme është porosia që ta përmendim Allahun sa më tepër. Ktu janë ditë të përmendjes Allahu xhallal xjalelu me thonë tekbirë e me thon la ilaha illallah, e fjalë të dëshmeqtura që Allah i dën andaj janë të leta në xhu. Por janë të shpërblyëshme të kallahu shumë dhe janë të rëndan të peshorë në Allahot nesër kur den me dhonë robë i lëgari. Allah në e lehtë soft jetën e këtë dunja, Allah në adhasht besim të mjaftu shumë dhe bindin mjaftu shme që me i t'ekallu së povët dhe kësaj dunjaje dhe në bëftë Allah gjithë mund nga ta që bëjmë kujtë mira dhe nesër para ti dalin faqe barë. Më kashkjo dhe fund të nërodhër, zotë ju ndërodhë dhe shpërleft, anë i pregatini për sallallam ala Muhammedin wa ala Ali wa sahbësallam ala qësini mbikra stafat për zhej sot kemi mund të që kjo stafë ka mundësi më më shendet në kërëzër që të lirojë një ven sot ka mundësi edhe i që prabë dhe të bëbetet nevoja për më ufandi kush jash po sot ka mundësi të lirojmë hapsirë për të dhezë që jemë të të dira duke pritë zoti jësh përljohet dhe ndërrufë